aste santua edo saindua hondarribian Fure apaitzaren otoitza zigantzak orrela potzi kai Apaizaren eta Elizbarruko oihartzun eta Barne gogoetatik garatago doa Jesu Kristo gure jaunaren bitarte Kusadio Zarra izanki, Ostiral-Santoarekin urtero bederatzi pasoak edo santu eta ama birginen irudiak pasiatzen bituzte aldezarreko karriketan zehar. Elizbira, deitzen diote eta Kristoren nekaldiaren meza ondotik egiten da. Gurutzetik geitxi eta gainerako irudiekin batera, herriko gizonek sorbalda gainean eramaten bituzte isiltasunean. Ikusgarria izanagatik herriko jendeak eta bereziki bisitariek leporaino betetzen dute aldezarra prozesioa ikusi nahian. Azken bi urteetan aldiz euria zela eta prozesioa Jasokundeta Sagarrondoko Andre Mariaren atera gabe, Elizaren barruan egin behar izan dute itzulia bertsio laburtuan. Aurten eguraldiak lagundu duela aldezarra bete eginda. Kristoren pasioa eta isiltasunaren prozesioa izenak Dion bezala isiltasunean ikusteko entzun daiteken bakarra. Onda Ribieria musika bandaren doñoak dira. Bertako zuzendaria Alasne Alberdida. Bai, miño, hori eguraldiarena izantzan hori izan izan genuen hori. Zen urten bat bai, bestian ez. Orduan foten ginen kalkulatzen. Hui gaur or, ordenduko dakatzen da. Da banen nortean tokatzen san ateti. Miño, hori eguna ondo zi joan, hor batian hasi zen dela Eta pote. Orduan bi urtes karaia sanen eztondo poseser. Eta urtean ezaten genuen, baina behitare da gola anunzioa esan duen. Ir urte zeginan, nite historiko, osea, hori ez da ezagertatzen, ni por el forro. era ez da gertatu da, ez da gertatu. Eta, ja hurkalean, e, alde ba. zarrari buelta, ba, eh, ba. egun garrantzitsua da, musikabandako entzat. Ba, historikoki, beti ezaten zan, Javier, esanto, dena perfecto, txaketas, no se que, no se kuantes, di, dena. Orduan atera aterazen bandamion zen, pixka bat, beti izan da sona die ga eta gero ba, Santiago egunekoa hori hori dela kontrat egiten denako fradiakoa egiten duten da himen hemengo bai eh biernez ande satenzan eh ja ez da hori minon bai bai gaurkan gainera pentsatu da musikak ere ezberdinak beresteak izango direla ezta musikak izaten dire funebrea direnak marcha chopin marcha funebrea E, pasionari eta soledaz. Jotzen, jotzen dire iru, iru tramo diten dire, orduan, bendikan beruntz, e, argore izten geran ean, horreaino txopenen martxan. Gero, deskantxo txiki bat, Hortikan e, ba, beste zatira beste batekin, eta gero urrazkeneko zatiaia berriro sartzekonean bestearekin. Hiten ditugu hirun martxak hori ezberdinak jotzeko. Eta bizizatzen dira igotzen Erro Matarrak, ikusten erromatarrak Matarrak goruntzua zenian, hori esan nahi du ja, liturgikoa barrungoa ya, dagoela, jesuz jaia dagoenean, eta ja jai txiber dutenean gurutzetikaan, ja murio eta adorina egin. Orduan dugu ja badaik egun hundi ikan ez gure txokora, azten gera txokuan ja prest balatuak, ateratzeko prest, ja etxentzera. Musikalandako egi tokatzen zaitzue gaur hemen egotia. E, no, hemen ikusten dugu jende pilla, bala turistak eta barere... Turistak e, jende pilla. Impresionante, hori izaten da, alucinantia. Ez bakarrik emengo jendea, jampoko jende asko, etortzen da, eta ondarrabikoak baita ere. Ondarrabikoak gehiago egiten dire parte hartzen, zeren hemen oso oso oso, oso, oso bere ganatu eta da daugate prozesiolako tema hori. Eliza barruan daude. Barruan. Bai bai, hori arrantzale guzti, izaten dire batez, ere barruan degoten direna. Hore dire geien eramaten duten hau. Bestera da, boto. Jonk vale, jende gaztia baita ere, ja, zilea baita esartzen. Bara, ambiesken. Ezo horregatik. Herriko gehienak Eliza Barruan, eta prozesioan parte hartzen ere parte hartzaile hartzaioiak ere biltzen dira espaloiaetan. Ez beti fedeagatik, baina ondarribikoak, bertakoak direnak. Bai, bai, ondarribikoak. Bai. Burte, otartzen zaite, prozesioa ikustena? Bueno, hemen gauze nien bai, gehiskuntan bai. bai. E, leku hartzen prozesioa ikusteko? Fede kontuagatik edo? Bueno, fedia, bai, ta, bueno, ez, ez orran beste, baina fe, bai, fedetik. Eta bueno... Gaur arratxaldian, hau minio politiogu iztego ikusteko nozki bintzat. Esta gozterik ez, eta... da, onjarbin, Bai, bai, beti, betiko. Aitonak eta gaitu duguna beti, gaurko duguna eta atzokua leheno osteunetan ez atentzen prozesi baina no bainez, baina betiko gauzarra da. Ispai parteatu duzu prozesi edo o, beti Askotan Azkotan, azkotan, azkotan. <laughs> ja oandela mar bat urtela janun, baina leheno izatea urtero. Txekitan eskolletan frailetan obermano gini mitzik ginen, eta honetan otzen ginen, harratzaldeko ordo hita erritzen, eta harratzeko behatziak arte mire egoten ginen, oseak, ja, <laughs> ja, ondo, o, o, eta, ondo gertatzen. Aitxona eta aita, aitaren gandik antzatorren kontua, ez da? Oit, zehitzik, bai, lehenu eta aiken aurruguk, bai, seguramente. Zemeak Se eta zehitzan bote? Usa hori, edo? Bu, Ez. <laughs> Ez, ez. gaurre ja, gaur, ja, gaur aldein jari emendik, ez dute olako uh, gu esalagoza egin ez, es, uh, bintzat. Izan dik guztiago, ba, turista asko ez, hemen eh? ba, ba, garen nagusian ba, ba, gaur. Bai, bai, turista erruz etortzen, eh? normalmente. Sobretodo frantzezak etortzen dira, normalmente eh? asko, asko. esker. Bale, ez es errogeatik. Bordele eta Pauetik iritsitako bi autobus topatu nituen alde Zaharren sarreran, turismo bidai antolatu hoietarikoak. Izan ere, hostilas antuarekin komertzioak itxita dira, baina turismo bulegoak ohikoa baino hor zabalagoa du Ondarribian. Frantsesak, Katalanak, Madrildarrak eta Atzerrikoak ere ez direnak inguruko herrietakoak prozesio ikusi eta Ondarribian pintxo batzuk jateko xedez anitz ziren Ondarribilaino urbilutakoak ikusleen artean. Prozesioa ba, mendala eta ikusteak hori jotarrak. Zerdera eta onjarbin bai. gaur. Garo, por si se yo. <risa> por si sí, ¿no? es. no <risa> ikusten. <risa> tu, va, garo. Uhoz ikutzeko dela eta. Fedegati, Fedegati kontu. Eh, eso, Fedegati garuche. Fedia galdu oso gaunego, Aspaldetik. Juan, ikus mina geienba turistikoa da, kalitatea da la kota, bueno, del barrio. La está esa aquí, esa una que vaitu du de mentar tienda. Bai, arrantzalek eta ordun beti gustatut ez da, ite da, baina bueno, nada de Fedea ta orra es. Plan alternatibo Bai, hori da. Gero onjarbitikaren bultazka bat eman eta... Tx hori joa. Itxaldea, ikitu horria. Zate bezela. Bai. Bai, augura. Prozesioak prozesio, usadio zarrari eutxi diote ondarribian aurten ere. Baina garaiak aldatu egin dira eta aste zainduko jaiegun sakratuetan prozesuetatik iese egin eta oporretara aldegin duten hondarri bitarren lekua turismoak ekarritako bisitariek betetzen dute. Isiltasunean baina herriari bisitasuna emanez.